Kører overalder og spore på skøg. Ja, tak. Ja, tak. Og du den. Op forstår de hovedvalder.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 skal vi have præsenteret mine gæster. Og det gør vi selvfølgelig i tradition 2 med at gennemgå jeres CV. Neda. Ja. 30 år, været i branchen i tak 7 år. <laughs> 24 år. <og laughs> du er 30 år, du har været i branchen i 7 år som tjener. Startede mm. din tid i branchen så på en lokal og selvstændig café, og så har du også haft 4 år i et event og rekrutteringsfirma. Mm -hmm. Der har du lavet alt fra helt klassisk à service på diverse restauranger, buffetserveringer, hotelarrangementer, men også kæmpe firmafester og bryllupper. Og øh, jeg ved du ikke er i branchen mere, men hvad var fedest for dig at lave? Var det à carte eller eventserveringer? Jeg tror de der eventserveringer var ret nice, men det er, fordi vi var sådan flere veninder, der var i samme bureau, så vi var ret altså, det, var sådan, det var det hyggelige omkring det. Øh. At man altid var sammen med sine veninder. Jeg skal lige tilføje, at jeg også har været opvasker i det der bureau der. Åh, oh, ja, selvfølgelig. Det er ikke on purpose, men bliver til at være opvasker. Jeg føler, det er tit der, hvor alle starter deres karriere, egentlig. Det er egentlig opvasken. Altså, er det egentlig sygt, at man tænker efter at det kudste, hvad det gerne lave det vær ud af? <laughs> ja, <nej. laughs> men øh, klart det sociale med mine veninder. Selvfølgelig. Emilie, 28 år, været i branchen i 12 år. Du har været i branchen siden dit første job. Øhm, du har haft stillinger som barista, floor manager, teamleder, butikschef, og så har du selvfølgelig også bare været helt klassisk tjener. Det har du været på blandt andet nogle meget anerkendte morgenmadscaféer, men har primært haft din storhedstid som leder og barista et over disken sted. Altså et sted, hvor servicen er over disken og ikke bordserveringer. Øhm, er du egentlig stadigvæk i branchen? Nej, det er jeg ikke. Øhm, og jeg kom egentlig til at sidde og tænke på, hvorfor er det egentlig fedt at være på sådan nogle morgenmadscaféer, eller er det overhovedet fedt? Ja, det er det. Det er det. Der er mange fede ting ved det. Men... Jeg tænker for eksempel, der, der godt kunne være noget med noget stemning på sådan et målmadsted. Altså folk der er sådan en rigtig barselskvinder eller et eller andet, der er nede og bare skal have noget lette. Det er en dejlig segment ja. der bare skal have barnevognen med ind, som slet skrive. ikke står i vejen, når man skal mm. lave en søvn. Det er så fint. Jeg kan sagtens være her, det skal du ikke tænke på. Nej, det er okay. Det er så fint. Nej, ja. jeg, det er selvfølgelig stå og rulle rulle her, mens jeg ser det. Jo. Nej, præcis. På, det er så fint. Det er noget, man virkelig ikke tør at sige offentligt, man ikke kan lide det der Hold kæft, Hvor de bare i vejen. Ja, de skal altid bare kun have en kop kaffe. Det Adrian, du er øh, ja. 25 år, været i branchen i 8 år, og yes, øh, du startede som øh, køkkenmadhjælper, blev øh, cateringkok, gik selvstændig, været souschef. Mm -hmm. øhm, og der har du været på nogle af de mest øh, hypede restauranter og caféer i København, hvad jeg vil selv udnævne dem til. Mm. Og jeg ved, at du stadig er i branchen Yeps. som souschef. Ja. Yeah. Og øh, da jeg læste dit CV igennem, så, kom jeg til at, så kunne jeg jo se, at du ikke er uddannet kok. Overhovedet ikke. Så hvordan bliver man autodidakt kok, om hvad øhm, er det om servicen? Jeg tror, man bliver det ved at, ved at, ved at finde vejen ind og lave mad. Om det er at se spise med priser, når man er 13, 14, 15 år gammel, og så tænke, åh det kunne da være meget fedt at, at lave mad. Øh, og så finde det som et fritidsjob. Og så tror jeg, det er meget sådan, i kokkebanken så er det meget sådan, okay, så finder de sådan en køkkenmedhjælper som mig, der har været 15-16 år gammel, ikke? Og så siger de, okay, ham der, han, er, han smører godt, nok lige sandwiches 10% hurtigere end de andre, ham skal vi have om at smøre nogle flere sandwiches. Og så lige pludselig, så, så, så, så står man og står i fisk, til, til en hel restaurant, ikke? Og så bliver man ligesom presset, presset, presset videre med ansvar på. Og så kan man se på de spaghetti, du har ud af ærmene. Han var god til at lave ja, på sin også... også. han kaster godt nok hurtigt med pannerne. Lad os få ham ind. Og så, så var det ligesom sådan noget, jeg altid kom tilbage til. Og så når, når man står der og skal tage en beslutning om, hvad fanden skal man egentlig blive til og efter gymnasiet, så tænker jeg, hvad hvad fanden skal det hele endelig blive til? Så, så fandt jeg ligesom altid tilbage til kogebranchen på trods af at man igen og igen får ved, at det skal du nok holde derfra, og er det er ikke noget med stoffer og, uh, og dårlige arbejdsmiljø. Prøv lige at tænke dig om i næste gang. Næh, det er faktisk også ret sjovt. Så, det kan man jo gå ind og lytte lidt mere videre på de andre programmer, jeg har lavet, hvor vi især taler nogle af de problematikker du siger. Ja. Mere nu, vi skal i gang med dagens program, hvor vi skal snakke lidt om uh, dårlig ledelse og en usund arbejdskultur. Det er en helt bevidst beslutning, at jeg i det her program primært snakker med dem fra gulvet for at høre deres perspektiver og give dem chancen for at komme til ord. Jeg synes simpelthen ikke, at det er personale, der bliver taget særlig alvorligt i den brede offentlighed, når man snakker om branchen. Taget betragtning af, at det er personalet, der er en del af den daglige drift af en branche, der bliver hyldet på verdensplan trods kritikken af de her arbejdsvilkår. Det er også der øh, om nogen ved, hvad der foregår på restauranterne, hvilke problematikker, der finder sted, og hvad der måske i sandheden kunne virke bedst i praksis. Bare ved en nem Google-søgning i dag, har jeg fundet en artikel tilbage fra 2016, der understreger alt det, vi snakker om i det her program. Så lad mig høre jer. Neda, synes du, den ledelse, der er i restaurationsbranchen, er en problematik? Det er en kæmpe problematik. Øh, det er som om, at det er sådan et sted, hvor det er... Okay, og råbe og blive råbt af, og det er, sådan, det er som om, det skal være sådan. Der må ikke være god stemning, altså der, der må ikke være harmoni. Det, det skal være sådan lidt, øh, man skal have lidt ondt i maven, når man er på arbejde. Altså, jeg var på den her lille lokale café. Jeg skulle lukke caféen sammen med en kollega, og en anden kollega havde fri kl. 8. Og lige inden hun skal hjem, hen der skulle gå kl. 8, øh, så går hun ud på toilettet. Vi delt toiletter med kunderne, så hun går på toilettet for at og hun kommer så ud og føje det virkelig klamt ud på toilettet, der er små afføring ud over det hele på væggen og sådan noget. Ikke? Øhm, og vi går sådan ind og kigger, altså man er alligevel sådan ikke, hvor kan det være, ikke? Altså ja. det var virkelig klamt. Den sådan noget, der var, ja, det var lidt sådan en psykisk syg øh, adfærd-agtig derinde, ikke? Så hun er sådan, jeg går lige ned og siger det til vores chef, som altid sad inde på sit kontor og kiggede på overvågningskameraet for at se, hvad vi lavede. Så det må bare, man heller ikke i øvrigt. Man må ikke sidde og holde øje med personale på den måde. Jeg tror, at han kan lade andet, end at gøre det. Og så kommer hun, hun kommer så ud igen, grædende, efter hun har været fortæller, fortælle, at der er afføring over det hele. Og siger, at øh, hun er blevet fyret, fordi hun er blevet bedt om at fjerne det, hun går hjem. Og det har nej til. Så hun er sådan, fuck, jeg er lige blevet fyret, og går sådan grædende ud. Og vi var sådan, hallo, hvad, hvad sker der? Hvad, hvad snakker du om? Og så kommer vores chef ud, og så kigger han på mig og hende, den anden der på arbejde, og siger ja, det kan I jo så gøre, inden I går hjem, øh, eller så får I samme tur. Øh, og vi ender med at sende, sætte en sædel op, hvor der bare står ud og drift. Øh, mm. Og det opdager han jo. Øh, og sådan, altså, jeg er aldrig blevet råbt så meget af, af en voksen mand på Nej, man. 51. Øh, som, <laughs> som bare, altså, jeg, jeg simpelthen blev svinet til over, at jeg ikke gad tørt af. Og vi blev ved med at sige til ham, prøv at høre, du har, du har en rengøringsdame, hun kommer om en halv time, og hvis du synes, det er for til hende, så der det også for til os. Mm. Ja. Og hvis du synes, det er til hende, så, så køber der noget eksternt rengøringspersonale, mm. som kommer og fikser det her. Det der er aldrig unge medarbejderes problem at skulle stå til af, altså det er så åh, det er så ulækkert. Men hvorfor kunne han ikke bare selv gøre det? Ej, ja, ja hvorfor kunne han ikke selv gøre det? Men mm. meget overlegent at det var jo ikke hans problem. Også fordi han hæver også vores kontrakter frem og sagde, der står i skal holde toiletterne ved lige ja bevares, skift toiletpapir og sådan fylde sæbe op, ikke? Mm. da ikke det der, altså jeg synes også tit i branchen der er en et offentligt hemmeligt hierarki omkring at når du har arbejdet nok op igennem branchen, så det er ikke din tur som leder mere til at skulle gøre alt det der shit-words, ah, det nei, nei. basically er. Så det er sådan, jeg har gjort det på et tidspunkt, da jeg var 20 år opvasker, og nu er jeg i en lederposition, så nu er det din tur til at gennemgå det sammen. Præcis. Men det er sådan lidt, fordi nogle gange kan man godt være sådan lidt, det, ikke, det er sådan noget, vi nogle gange har sagt, ej, jeg tror det er din fars café, eller hvad. Altså, man bliver sådan, det skulle sgu da ikke mit problem, det her. ikke Men jeg var bare sådan, hallo, det er, dit, det er din café. Mm. Jeg kan være ligeglad. Det er ikke min café. Det er din café. fix det. Mm. Altså... Så den der ansvarsfralæggelse, den går sgu bare ikke, når man ejer stedet. Altså, ja. øhm, jeg har også en klar opfattelse, at størstdelen af stederne, der sætter lederne og dem, som sidder på pengene dagsordenen, og så må tjenerne arbejde sig rundt om det, og som hørt så mange gange før, hvis man ikke kan lide lugten i bæreriet, så må man jo bare skride. Hmm. Så hvorfor er det, at du egentlig ikke bare siger op og alligevel fortsætter bagefter som eventtjener? Det er bare nemt penge. Altså når man studerende, jeg studerende, jeg gik på uni, og ja, det er bare nemt. Der er altid vagter, også i sommerferien, og om aften og weekend. Altså, der er jo altid tid til at kunne arbejde, eller sådan, der er altid timer til at kunne arbejde i restaurationsbranchen. Så jeg tror også bare, det var også ret easy going, at når det var et vikarjob, så kunne jeg altid altså, sige ja eller nej, som det lige passede mig og var sådan convenient ind i min, i min fritid og i min studieliv, ikke? Adren, hvad med dig? Kan du toppe den her historie med doble ledelse? Uh, jeg tror ikke, jeg kan toppe uh, afgørelseshistorien, nej. I form af i form af hvad hvad hvad blev men jeg trænkt. var siddetklædder på et tidspunkt lidt bagefter. <laughs> altså jeg, jeg jeg har mere så nogle sådan nogle kokke koke og koke der virker som om at de er at de er de er hvordan skal man sige på stoffer, imens de er på arbejde og sådan og sådan hvor man er sådan lidt okay der skal man tro lige at passe på med at lave med at lave noget der kunne antyde som homo som homosexual for eksempel eller sådan som, som som sådan jokes eller, eller sådan. Det forstår jeg ikke. Det må man lige. Altså sådan for eksempel hvis man hvis, man, hvis man fyre en vidighed af som ah vi er også rigtig gode kammerater eller sådan ah det er, du ved køkkenchigging og måden man taler til på hinanden og måden man kommer ind på nogle af de her rigtig mandemænd og sådan du ved jeg træner jeg har stort tatoveringer mange der har været mange af de her mænd og der er kogebranser som regel har haft det sådan lidt hårdt opvækst, og der skal man sådan lidt der, der af, at man så skal man sådan lidt hårdt mod hårdt for at komme ind på dem. Og så for eksempel for at kunne, kunne være med på Chagongen, så skal man være sådan, har jeg ja, ja, også kvinder og, øh, og sådan noget af det. Blah, blah, blah, blah. Og så er det sådan, okay, man, han er god nok, det så, så, slipper, så, så slipper man for at høre på eller eller andet om hvad med ens hår eller med et eller andet. Whatever. Så man skal æm. finde sig lidt mere, hvis man skal være en del af den der gigong. Ja, lige præcis. Og der havde, der havde jeg en, der, havde jeg en, der havde jeg en episode med en... Øh, med, hvor, jeg, hvor, jeg gik, hvor jeg gik bagom, og så altså man siger man bagom, ikke? Når, man, når man går på hinanden i køkkenet, så siger jeg bagom, og så kommer, så kommer vi til at røre hinanden, mig og, og ham her, min kollega og han er så, han vejer du, 140 kilo, har vundet i MMA, i, i det land, han kommer fra, øh, sølv- og guldmedaljer, øh, og er sådan en rimelig skræmmende type, der har lavet lidt af hvert, øh, og vi stod ind i hinanden, og så siger han, oh, don't, don't touch me, don't touch me, like og så siger jeg bare sådan, i thought I thought you liked it that way. Og så snapper han bare og så blir lagt så blir lagt i armlås. Eh han har han har arm på størrelse med med med min eh med min lov. Og så kier på meg Adrian, you know how easy it would be to break your head right now. I can break your head like a twig. It would be easy for me. I have done many times before. I don't like gay people. I don't like gay jokes, okay? yes, okay. Okay, I get it. Whatever det er sådan det tror jeg sådan den, den den den vildeste og så bagefter den sådan Haha, du ved det hele var for sjov ægte ja, ja. øh, det var en joke og så videre med service ikke? det er nok der hvor jeg har været mest sådan okay nu har jeg ikke lyst til, til at være her. men også sådan bagefter var det for sjov er vi bare venner, var den del af den men skal ja. man bare finde sig i det altså det der ja hvorfor det, det virkede som om, altså, der var, vi var ikke alene i køkkenet, der var tre-fire andre mennesker til stede, og så var det som om, jamen, så grinede vi alle sammen bagefter, sådan, det var jo nok sjovt ment. Og så er man jo i gang med en service, altså jeg står en time inde i, i en fire timer service, så er der jo ikke tid til at tænke over, hvad var det lige, der skete, ikke? og så skulle jeg tilbage, det var mig, der kaldte kvitteringer på det tidspunkt, så jeg skulle tilbage og kaldte kvitteringer, og så det er ligesom, hvis man, hvis man skændes, man ikke har tid til at skændes, så er det, som om, man så, så bliver skænderiet færdigt, og så... Er man sådan venner igen, eller sådan, så, mm. så er det som om, Altså, det, det, er svært at blive, det er svært at finde en gammel vrede frem, eller en gammel sådan... Altså, så er det først, når man måske er alene igen, at det så kommer frem, og så er det sådan, skal så det frem, altså... Jeg Så tror jeg, jeg tror bare, at det virker naturligt, at, at det blev så ikke. Jeg kan huske, at det altså. var på et tidspunkt, øh, at jeg tror faktisk, det var Petra, der lavede et eller andet program om det. Petra, hun skal have en baby, hvor hun er ude og snakke med nogle øh, nye mødre, hvor at hun siger, at alt, hvad der bliver sagt om natten, hvor baby er vågen, det glemmer vi dagen efter, fordi det bliver sagt så meget i processen. Jeg sådan får lidt sådan en sammenligning med det i servicebranchen, at sådan alt, hvad der, der bliver sagt under service, det, sådan, det glemmer vi bare efter det, det, det er sket. Det er, det er status quo. Altså, om, man bliver, om man bliver råbt af, og voksne mænd, der der råber og skriver hinanden, og får du kraftedet med det der? jeg skal bruge det, jeg skal bruge de bøffer nu, og de har bare været, været ordentligt klare, ja, jeg tør ikke, og så bagefter, så, ah, hvad så, skal du med ned, vi tager, vi tager en bajer på med klud, så sådan, okay, du har lige stået og, råbt mig, at jeg skulle skrive helveds til, og jeg skulle finde et andet sted at arbejde, og hvis jeg ikke kunne lide det, så, bare, bare, bare, ingen kunne være så dårlig, som jeg var til det, jeg lavede nærmest, ikke? Ja, Ej, Det er noget, man siger. Altså. Ja, fanden, du, du gjorde det jo, du kom jo igennem. Altså. Du skulle bare have de rigtige ord. Men det er nu også lidt for noget. at holde den der stemning, ikke? for du ved jo. jo godt, hvad du møder indtil dagen efter. Hvis ikke du går med ned på maklud, så tager den øl. Ja. Altså, så man finder sig bare i betalsen til, og så ved man godt, at hvis jeg gerne vil nogen kunne overleve her igen i morgen, og om en måned eller om et halvt år, så bliver jeg nødt til at bare acceptere, at det sådan her, det er... Og så bliver jeg nødt til at grine, når de griner, og når de er sure, så bliver nødt til at bukke under. Ikke? Altså sådan, sådan, sådan har jeg i hvert fald selv virkelig oplevet det rigtig mange gange. Jo, men man, man er virkelig vant til at tage imod ordre. Så, så, så, så, så man er også vant til at sige, ja tak, chef. Så, så skal vi videre drikke. Okay, ja tak. Ja. <laughs> så, det, det gør jeg så, så drikker jeg vel. Men det der, det er jo sindssygt meget en arbejdsgad, og det kommer vi til at snakke om langt mere hen på et senere tidspunkt i programmet for Emilie. Jeg skal nemlig også lige høre dig. Jeg tænker på de her måneder hvad, hvad er det vildeste, så du har oplevet øh, i form af ledelsen der? Der har virkelig været meget. Øhm, jeg har hverken øh, skulle tage lort op, eller øh, øh, øh, lagt i armlås, ja, ja, ja. eller brugt et fjas af en kok. Men øh, jeg har haft en leder engang, som, øh, som var for sindssygt dårlig til at tage ind, hvad der blev sagt, øh, eller lytte. Eller han havde i hvert fald en idé om, hvordan tingene skulle være. Så vi havde den her mega fede varme sommer. Det er bare en million grad udenfor, og det er endnu flere millioner grad indenfor. Og vi har en øh, fin lille montra, hvor vi sælger øh, et lille udvalg af mad, øh, ud over de her morgenmadsting. Og den her montra er bare helt, helt broken. Og den er 26 grader. Den er grader. bare smeltet sammen. Fuldstændig. 26 grader, det er nogen. Jeg er sådan her, <går> vi skal have fikset det. Reparatør. En eller anden, kom ud, hvad kan vi gøre? Jeg får at vide, at vi skal spare. Det er der skal ikke råd til. Det, øh, det skal vi gøre noget andet. Du kan købe nogle fryselementer og smide ned i. Og det har vi så ongoing i 14 dages tid, noget i den du har øhm. Så kommer Fødeværsstyrelsen en dag, og jeg ringer lidt panisk og siger, vi har besøg, hvad griber jeg lige? Det har andet med en monster, der er 26 grader, og vi har frikadeller liggende, så hvad fanden gør jeg her? Og han siger, vi kører jo timers reglen. det ved du godt, ikke? Nej, det gør vi faktisk overhovedet ikke. Jeg har forvidt, at vi ikke kører 3-timesreglen. Det er 3-timesreglen? Det er den her med, at efter 3 timer kan kasserer du maden og ligger noget nyt ind. Okay som vi aldrig har gjort. Det net er slet ikke for at kaste under bussen, men det er også sjovt, du selv har været i branchen og ikke kender reglen. Jeg kender reglen. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan nu der gå dig som omkring der. Ja. Jeg tager slet ikke tænke på hvor lang tid den der buffet, du har befærdet dig. Nej, det skal det skal vi slet ikke tale om. Puha. Ej, Nå, men, undskyld. Noget Nå, men Altså jeg kender jo kun reglen af den her grund, før jeg blev introduceret til den for Fordi at de, at være, de dukkede fordi du blev introduceret over telefonen der. Ja. Okay. Så de kommer rigtig fint ind og Tingene er, som de er på den her café, det er, det er lidt hip som hap, som det er godt, men på en god dag kommer vi afsted uden anmærkninger. Øhm, og det går rigtig fint, og så vil hun lige lave et kontrolcheck af montronen. Og du kan bare se det der termometer, der bare stiger og stiger og stiger, og du kan bare se det på vej til smeltene i montronen også. Og den ender på 26 grader, og hun tager lige temperaturen på sådan en frikadelle, kerntemperaturen, som er lige omkring 15 grader, som vi jo alle sammen ved er super lækkert, for der ligger der i 8 timer. Der er Yes, helt kanon. Og hun er sådan... Uh, hvad gør vi her? Mig der er helt vi kører uh, tre timers reglen, så vi har jo uh, næsten lige uh, smidt det ud. Bare det ene, som man kan sige. 3 timers reglen. <laughs> ja, altså, så vi har jo næsten lige smidt det ud, og mig der er helt ja, det. Men, men vi har styr på det. Og hun er sådan, ja, må jeg se frikadellerne? Så sådan, ja, de ligger nede i monstren. Nej, altså dem, du har smidt ud. Ja, øh, de, de er i skraldespanden. Ej. Og hun kigger i skraldespanden. skraldspanden er tom, og jeg så nå nej, vi har nok gået med skrald lige her for lidt siden, og du ved, jeg bygger bar på på den her løgn, og jeg er bare sådan her, jeg kunne brække mig over mig selv. Hun går med ud til de store fucking skraldespanden udenfor, og vil have mig til at finde den sorte sæk med frikadellerne i. Og hun ved bare godt, du lyver, ikke? Og du ja, håber ja, bare, at der nogen i går, yeah. hun, der har lavet frikadellerne? Jamen, det er så <laughs> Hun ved bare, at det er løgn, det her. Og jeg er bare sådan her, <laughs> og går ud og... Nej nej, du har, har ikke den her slægt. Ja, ja, <laughs> det er så fint. vi har helt jer på det. Alt <hæh> Og godt. Jeg var sådan, fuck, fuck, fuck. Og jeg er sådan til sidst er sådan at jeg ved simpelthen ikke, hvor det er. Jeg kan ikke finde det. Og hun er sådan, ja, det ved du godt, hvad det betyder. Og jeg er sådan, nej, nej, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> hvad betyder det? det betyder jo en sur smiley, kæmpe bøde, <laughs> alt sådan noget, ikke? Men altså jeg bliver nødt til at stille, hvad jeg vil mene er det mest oplæggende spørgsmål, men hvorfor lever du i den her situation? Altså vil det falde tilbage på dig, at du løg over det. Jeg vil jo mene det er ledelsen, den vil falde tilbage på, at de får en sur smiley. Det har jo ikke noget med dig at gøre. Det har det jo delvist. Jeg var butikschef på det tidspunkt, så en del af mit øh, mit job, det var at jeg skulle sørge for, at der var en butik, som havde en flot smiley-ordning, og det lå bare i det, at en del af mit job var, at det skulle være fedt. Det skulle fungere. Der skulle sørge for at være rent og alt det her. Men 100 det kører tilbage. Det ved jeg jo også godt nu, og efterfølgende har jo været så pinligt berørt af det. Altså virkelig været sådan her, fuck man, fedvaretsstyrelsen. Altså ja. det her, det er for kundernes skyld, det er for gæsternes skyld. Ja, det er jo sundhedsskadeligt. Det er totalt sundhedsskadeligt. Altså, og to uger senere finder vi mug på frikadellerne, som vi står og sælger, hvor jeg er sådan her, det er bare ikke okay. Altså. Ja, også nu nævner vi jo ikke nogen navn i det her program, men altså det her sted, jeg ved, du har arbejdet, er altså ikke et eller andet lusket sted ned ad en sidegade Det er et sted, man kender til. Super fint. Som et anerkendt sted, ja, mm -hmm. hvor man tænker, at de må da om nogen have have styr på det her lort. Men jeg kommer til at tænke på, at nu hvor vi alle sammen er blevet enige omkring, at der ikke er nogen, øh, der kender til den her tre timers regler, og det ligesom ikke er blevet vokaliseret ud til personalet. Er der egentlig nogen af de ledere, I har arbejdet sammen med, som har... Var de autodidakte ledere, eller havde de ligesom en lederuddannelse, eller en lederkursus, eller har I været på nogen af det? Altså, øh, café Iron, han var total hjemmelavet leder. En hjemmelavet frikadell. <læder> Ej, han var sgu ikke en frikadell. Han var nok en... Øh... <laughs> Æm, men øh, han havde øh, absolut ingen ledererfaring inden da. Han var bare øh, iværksætter og havde købt en café. Og så var der vist ikke mere der. Hvad med dig, Adrian? Du er jo auto, de, er kok. Ja, yeah, altså jeg tror sgu ikke, der er nogen af de kokke, jeg har, jeg har arbejdet under, der har haft noget som helst leder ja, af kokke. Er de egentlig uddannede konge? Ja. Okay, så du mener? Altså, jeg, jeg, jeg er heller ikke sikker på, at det sted, jeg arbejder, ved, at jeg ikke er udfaglært. Super. Ja, men altså fake til till nu har, jeg, nu har jeg fået den stilling, jeg har nu. Så. ja, ja. Nej, jeg har også skrevet under, altså. Men du, er suschef nu, og har du været på nogle ja. lederkursus eller et eller noget? Øh, nej, men altså, det er også begrænset hvor meget øh, personhåndtering jeg har, men, men altså, jeg tror sådan noget med, altså, jeg tror aldrig at folk vil tænke over at bruge penge på at sende mig på kursus til, til, til at gøre min lidt bedre. Så altså, jeg tror, jeg tror aldrig at jeg har mødt et... Altså, der er bare den sjakong der er, og du må bare affinde dig med det og altså ah ham han skal man lige. han er lidt lidt speciel, men det lærer du hurtigt. Altså det er ikke, det er ikke erkoggens ansvar eller chefens ansvar at være en god chef eller kok det er de ansattes arbejde dem der nedenunder det er deres ansvar at kunne følge med hans altså. Ej, det er så rigtigt det, det, der. det, det, det tror jeg at, at, så man tænker på den hurtige drift i stedet for at tænke langsigtet omkring det mm -hmm. jamen jeg tror jeg tror slet ikke, jeg tror, jeg slet ikke at, de, at de tænker jeg tror ikke at de folk de tænker det, det kunne godt være at jeg vil blive bedre til at styre de her mennesker og det vil altså over længere tid gøre det bedre jeg tror altså jeg tror bare de tænker Prøv at høre, det er sådan at jeg vil have det og det er mig der ejer butikken og hvis folk ikke kan forstå det, du, altså, så er de bare ikke skabt til den her branche. Ja, så så skifter man bare lidt mere råd. Ja, som du, som du siger. altså øh, Og jeg har haft kokke, hvor man kunne mærke, altså det der, hvor de taler forskelligt til mig og til andre folk, hvor jeg kunne mærke, at jeg har sådan en vild nedlørende tone over for mine andre kolleger. Skal altså, altså, i overhovedet mærke til det selv, hvor. hvor, hvor, hvor, altså, hvor, hvor en, hvad sige, ned, nedladende, de taler til, til andre mennesker. Og der er det jo sådan noget som et lederkursus, eller sådan, hvordan taler man, hvordan er man konstruktiv, og hvordan bla. bla, bla. Og det er første sted, jeg er nu, hvor det virker som om, at det er en, en, en tanke, som der dræner en Det er sjovt, du nævner det her med at, at lede. Det er at styre de andre. Øhm, det var totalt meget, sådan jeg tænkte, det var, for det var det, jeg blev introduceret i branchen. Min chef har mig. Da jeg blev chef, skulle jeg styre dem. Altså, mm. det var sådan her, jeg dikterer I gør det, jeg gør. Og så kommer jeg ud af den her branche, og kommer ud i en helt anden, anden verden, og så opdager jeg pludselig gennem nogle andre kurser, at ledelse er jo bare så meget mere, end står og diktere og sige du skal gøre det på den her måde, jeg vil have det på. Det er jo noget med at styre og lede, og, og pege indretninger, guide mm -hmm. folk. Og det var bare sådan der total øjenåbner for mig, efterfølgende, at det var sådan, wow, jeg kunne også i sin tid have været leder på den her måde, og hvordan fuck havde den her branche ikke set ud, hvis der havde været ledere, der havde guidet, frem for at bare diktere. Altså. Ja. Men du sagde bare noget før, Adrian, som jeg synes, altså sådan, det er den der sætning, ikke? Ej, hvor har jeg hørt den mange gange. Da jeg arbejdede på caféen her, Der lige der var blevet ansat, så sagde jeg til de andre tjener, nej, kokken, han kan bare ikke lide mig. Altså, han hader mig bare. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort ham. Nej, nej, nej, nej. Han kan bare ikke lide nye. Altså sådan, og det der med, at du skal ja. bare, altså det er, det er tjenerne, eller det er de laveste i hierarkiet, der skal indordne sig efter. Ja. Og så skal du vise dit værd før de overhovedet gider anerkende det mm. i nedeværelse. Ikke? Det er sådan det ledelsestilen ja. i den branche. Det er, det er så det. sindssygt. Jeg har jeg brugt otte år på at aftjene min værnepligt her i recessionsbranchen, og det var faktisk også mit første job, som du siger, Emilie. Jeg har så de sidste to år i mit liv haft, en helt, haft et helt klassisk kontorjob, og der møder jeg virkelig nogle udfordringer med min arbejdstilgang og morale til diverse arbejdsopgaver. Det, jeg i dag nok vil kalde en virkelig kraftig arbejdsskade, jeg har fået af den her restaurationsbranche. For eksempel, jeg går konstant i troen omkring, at jeg ikke gør mit arbejde godt nok, at alle mine møder er skideballer eller en fyring. Emilia, lad mig starte hos dig. Har det også haft indflydelse på dig på samme måde, at du har været i restaurationsbranchen i så mange år? Er, er du sindssyg, mand? Er, er du sindssyg? Nu har jeg bare et helt almindeligt job. Sidder på kontor 8-16. Første, det første halvår, jeg er der, er jeg der med troen om. Fuck, jeg kan, jeg kan fuck det her op. Anytime. Any minute. En fejl, så er jeg er ude. Øhm, sådan en lille ting, som en dag bliver jeg booket ind til et møde med min chef, der står bare... En til en møde, og jeg er bare sådan her, fuck, fuck, fuck. Ja. Åh, det er noget lort det her, og jeg siger til min kæreste, sådan jeg kan bare mærke, at det her, det, mm, det, det er nu, jeg skal finde et andet job. Fuck, mand, jeg er glad for det ellers. Og han er sådan, hej tror du ikke bare, at det er sådan almindeligt? Lad os lige tale sammen. Catch-up møde. Jeg sådan, det det jeg kan jeg bare mærke. Og jeg har også her på det sidste jeg har også haft dårlige dage, og jeg kan også godt mærke. Og, sådan. og så er det bare et helt almindeligt. Går det godt? Er der noget, du har ja. tænkt dig? Hvilken retning kunne du tænke dig, at jeg har bare et hen imod? hvordan kan vi bedst hjælpe dig til at, at performe endnu bedre? Vi, vi synes bare, du gør det mega godt, og vi kan jo bare se et potentiale, og jeg er bare sådan, okay. Det kaldes trivsel. Og bare, bare det vendte <laughs> hele verden. Og... Total, altså en total god ledelse, og jeg er sådan, okay, siger så, så vi ikke filme mig, <laughs> eller? Men jeg har faktisk en lidt en lignende situation, øh, også på mit arbejde, der blev jeg også siddet ind til sådan en one-on-one øh, -on -one meeting, og jeg var sådan, hej, oh my god, og total angster ud af, og så øh, kommer jeg op til det her møde, og jeg havde egentlig om til at blive indkaldt til det her møde, tænkt, og vil spørge om en Så det de så kalder mig ind først, så er jeg sådan, de, de er i gang med at fyre mig. Så jeg går bare ind til det her møde, og de laver den der, Anne, hvordan synes du, det går? Og jeg er sådan, I skal bare vide, at jeg er så glad for at være her, og jeg sender virkelig pris på det, og der da der der og sådan, jeg, jeg værdsætter virkelig meget, og sådan, underkaster mig totalt, den her magtposition, og de sådan, Nå, det vi er vi faktisk vildt glade for. Vi var lidt bange for, at vi havde understimuleret dig. Uh, men good to know. Og sådan, så endte det der møde lidt der. Og jeg var sådan, der kastede jeg jo lige den lønforhandling væk. For jeg har lige sagt, at jeg er bare fucking glad for, at jeg bliver betalt hids øre i, i løn. Men jeg har også tit oplevet, at jeg altid føler, at jeg skal løbe 10 kilometer øh, ekstra for at få en arbejdsopgave løst. Og den skal så helst løses nu og her. Altså med det samme opgave, bliver tildelt, og ikke i løbet af en 37-timers arbejdsuge. Så har I følt, at I kunne komme til nogen i en magtposition, der tog jeg alvorligt og handlede? Altså, hvis nogen har tildelt jer den her opgave, hvor I bliver stresset, hvis I er det overhovedet. Altså, jeg tror, øh, altså, igen, min gamle kærechef ud fra den lokale café, han sagde engang, i skal være rigtig glade for den måde, jeg er overfor jer på, fordi at jeg bryder jer ned, og så, er I, og så skal jeg nok bygge jer op, og så er I rigtig rustet til det rigtige arbejdsmarked, når I kommer over på den anden side. <laughs> Æ, og det har han klart gjort. Altså, og, og, jeg har også en, en lille anekdote fra da jeg var vikar. Jeg var sendt ud øh, til et meget, meget stort øh, event, og jeg havde været på arbejde i tre dage strej, Det var sådan en længerevarende konference, tror jeg. Og jeg ender med at få en kæmpe vabel under min store tog, fordi at jeg ikke måtte have min egen sko på. For der var en lille bitte hvid syning, og de måtte ikke være vid, Så jeg fik nogle andre sko på. Og ham, som havde det her vikarbyrå, han kom nogle gange ud og var sammen med os ude på de her steder. Og han er der så på tredje dagen, og så siger til ham, Hey, ven, jeg kan simpelthen ikke gå med, jer. altså jeg har den største vabel under min fod. Og så er han bare sådan... Jeg må ikke ødelægge den her aftale, og jeg har lige skrevet et aftale med det her sted, og du kan ikke gå hjem nu, og vi er og bla bla bla bla. bla. Så Johan var med ned, og jeg, altså, ham kunne jeg rigtig godt lide, så jeg var også sådan, cool nok. Jeg har din ryg, agtigt. Så finder han en eller anden nål, og så sidder vi ude på et eller andet toilet, og han prikker hul på den der fucking vabel, og så er der bare på med skoen igen, og så er og bare sådan, Ja, selvfølgelig, det gør jeg nu og sådan, ikke? Og man føler, at vi endte together altså ikke? Ja. Og der kan jeg godt mærke, det der har jeg taget så meget med mig videre. Jeg kan ikke finde noget at sige nej. Jeg kan, altså, jeg jeg bare sådan... Giv mig 40 opgaver, jeg skal nok gøre det, og jeg skal gøre det en dag, om. jeg omme. Ja. bliver pisse stresset af det. Men jeg tror også, at man bliver dårlig til at sige det, fordi jeg ved ikke, om nogle af mine chefer efterfølgende på min rigtige job, skulle til at sige, men min voksenjobs har kunnet tage den byrde fra mig, fordi jeg føler aldrig, at jeg, altså, jeg det ligger så latent i mig ikke mm. at sige noget, og bare gøre det. Jeg spørger også sjældent mine chefer om hjælp, da jeg formoder, at det bliver set som et uh, svaghedstegn. Ja, ja. Jeg, tænker, uh, tit, uh, jeg tænker tit, at mine leder sikkert har mere travlt end mig, og frygten for at pålægge dem en byrde, der var tilskrevet mig, har jeg ikke lyst til, da jeg selv vil gå ned med stress end og vælte nogen andres korthus. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Men Men man kan også godt få lidt, hvis man får en opgave af sin chef. Hvis der kommer en mail ind, og jeg kan se, at andre har fået måske lignende mail, og jeg er så går der lidt konkurrence i den sådan mit eget hoved, ikke? Jo. Så svarer man på den, så sender man sådan sådan, ha, jeg gjort det før de andre, ha. Så det, og det er så latterligt, who cares, altså. Det, jeg får skygge ikke en ekstra løn på det der, ikke? Men det er bare, ja, mand. Sindsygt. Jeg kan ikke genkende det i køkkenet. Altså sådan noget med for eksempel lad os sige der er, en, der er en bestilling på folk, der skal have syv forskellige retter med. Og jeg har mit eget parti, og jeg skal sørge for at noget er klart, og så har jeg glemt at gøre det. For eksempel sådan som kylling. Og så har jeg glemt, jeg har glemt at stege det af, og så står og det til en, en 20 minutters proces, hvor alt ting bliver timet op til at alle kan få deres mad på én gang. Og så man har der kylling. Og så om hoved, der ved jeg godt, okay, det der går otte minutter i hvert fald fra jeg steger kyllingen og sådan bare om til den er færdig. Men i stedet for at indrømme det med det samme så tænker jeg, jeg kan bare lige i gang med det. Og så står de der mangler maden, og så er sådan, Nej, øh, jamen, den, den er her, den er på vej. Hvor, hvor kyllingen hen? Jamen, den, den er på vej. Okay, hvor lang tid går det? Jamen, der er 6-7 minutter. Og sådan det med, man vil ikke indrømme, at man har begået fejlen, og det er jo super færre, at det kan ske en gang imellem, men man vil, man vil slet ikke indrømme, at det er sket, og man prøver sådan lappeløsninger, eller, man, eller hvis man ser noget, man har glemt, så prøver man, jeg har for også prøvet at sådan glemme og slukke et varmeskab, og det vil jeg slet ikke have chefen til, for der er snakket om og uh vi skal spare og strøm og sådan noget. Så jeg tænker, jeg møder bare lige 20 minutter tidligere i morgen, og så mm. slukker jeg det, inden han kommer på arbejde. Ikke? Og så møder jeg lige ind tidligere, slukker varmeskabet, og så kommer jeg ind, og så skal han bruge til tallerken dernede fra sådan, de er stadig varme. Har du glemt at slukke varmeskabet? Og så står man der og fanger sig selv, i at skulle til at lyve om, og jeg, altså... Ja. Som men det virker fuldstændig on Men det er også, fordi jeg, jeg tit synes, en problematik restaurationsbranchen leder under især dem, som sidder på magtpositionen, og det er den har stolthed. Altså, fordi vi alle sammen har prøvet at få kappet hænderne af os på et eller andet tidspunkt, så der er ikke nogen, der tør indrømme, når de har begået en fejl, fordi man ved, at det bliver i en eller anden form af en verbal skideball, eller som du også i tale der Emilia, er bange for at blive fyret, fordi den er branche, der er en enorm stor udskiftning i, og alle kan erstattes. Altså men... En virkelig en ting, jeg også har taget øh, som en arbejdsgade med for restaurationsbranchen, det er altid at sælge mig selv for billigt, fordi jeg hele tiden formoder, at, øh, at der er nogen, der kan komme og erstatte mig sådan der. Mm. Øhm, så hvad tænker I egentlig, der, der bliver burde lavet om, når man snakker omkring psyke og, og ledelse? Altså hvad kunne, hvad kunne man gå ind og gøre, for at den her magtposition og stolthedsting stopper? Oh, men det starter jo bare virkelig et eller andet øh, sindssygt højt opsted fra, fordi det, det spreder ligesom også ringevandet. ringe i vandet. Når vi sidder og taler om det her, så kan jeg det også godt høre, jeg har været mest modbydelig overfor folk, jeg har haft prøvevagter. Mm. Jeg bliver jo selv en fucking bitch. Nej, don't give me started. On that. No, men, altså, <laughs> og jeg får det så dårligt, jeg har fortrængt det virkelig meget, men jeg kan godt mærke, at vi sidder og taler om det nu. Jeg har jo været ham her for eller ej, ja. Ja. Jeg har været ham her, min gamle chef, over for medarbejder. Fordi jeg ved, at han forventede af mig, at jeg skulle være på den her måde. For ellers kunne vi ikke se, kan de bruges til noget eller ej. Så det er, sådan, det er jo noget, der starter et eller andet sindssygt højt opsted. Ja. Og det er rigtig, rigtig mange led og lag, som skal ændres på, mm. egentlig i bund og grund. Og man får jo selv den der, når det så starter en ny kokken kan ikke lide mig. Nej, nej, han kan bare ikke lide det nye. Og så ender man selv med at den, der siger det der videre ja. til en ny medarbejder. Ikke? Ja. Det er. Jeg, jeg, altså, jeg bliver sådan helt overskuelig i hovedet og tænker på, hvordan man skulle løse det. Ja, ja men det er jo sådan, en if you can't beat them, then join them, altså det, ja. den stærkeste overlever ikke? så man gider jo ikke at være en af de der svage, der, blev, der bliver set ned på, som jeg helt sikkert også har taget med mig videre, at jeg føler mig konkret svag, hvis jeg skal sige, at jeg ikke kan øh, færdiggøre den her arbejdsopgave, lige meget i hvilken kontekst det er. Men Emilie har du en konkret eller specifik episode, hvor at din virkelig er blevet påvirket på den måde, øh, ledelsen øh, har foregået på? Øhm, ja, det har jeg. Jeg havde øh, på et tidspunkt det her job, hvor øh, jeg var sådan mellemleder i Den klassiske situation, jeg har været på gulvet. Fuck, vi mangler leder. Du er sgu da egentlig meget god, du siger aldrig Du siger aldrig nej, du er bare på, på, på, fedt. Kunne du tænke, at var mellemleder? Okay, fint nok, jeg gør det. Øhm, ikke en skid ledererfaring, men det er alligevel mig, der står med ansvaret for den her butik. Øhm, og der skal gøres nogle ting. Vi har været pisset tidligt op, og det er sådan en dag, hvor det bare er væltet ind med og Vi er underbemandet, vi har pisset travlt, og vi bare vi kan ikke nå halvdelen af det, vi skal. Så det er sådan en dag, hvor det bare sejler. Der er bare mega beskidt guld, der krummer alle vejene. Øhm, og der kunne godt være svunget en klud hen over disken. Ja, det kunne der. Der har bare ikke været tid, fordi hvad fanden skulle det trækkes fra den tid? Øhm, men det er selvfølgelig også den dag, hvor vores, øh, vores leder har meldt sin ankomst og sådan, jeg kommer, for vi skal lige gå runde i butikken og i de nærliggende butikker. Øh, så hun kommer rigtig der i sin høje hæle og sin blæser <laughs> ind i restaurationsbranchen, hvor vi andre står i. Jeg ved og ikke det er hvad. jo bare sådan en klassisk ting, at mange af dem, som er ledere og sidder på kontoret, har jo aldrig haft en finger i spillet med restauranter før over hovedet. Mm -hmm. Og det synes jeg er jo, at hendes påklædning også lidt understreger, at hun aldrig har været Hulest en del af det. Og hvad der tidspunkt at komme på? Hun kommer klokken 10 hvor vi har sådan en, der sker et skæld her, der har jeg haft hele morgenhullet, der har haft pisse travlt, og så har du lige sådan et øjeblik, hvor du sådan skal samle op, du skal lige fikse hele butikken, før du har et nyt ryg. Så det er et dårligt tidspunkt at komme, men det er der, hun vælger at sige, at jeg kommer her. Og, og i stedet for lige sådan at, at, at, at mærke lokalet og lige finde ud af, sådan, hey, hvad, hvad er status egentlig her, er I okay? Så laver hun bare sådan en udpegning og peger. Øh, fikser I lige gulvet? Der skal lige ordnes lidt her. Oh, der er ikke så mange, der smiler, var. Tror jeg tror, at medarbejderne oh. kan bruge make op? Det kunne måske godt lige hjælpe lidt med udstrålingen for derefter at være sådan, men er I klar til at gå runden nu? Og jeg er sådan, nej, der er vi faktisk overhovedet ikke. Du har lige påpeget de ting, der skal gøres. Så det tænker jeg lige, vi gør, før vi går den her faktisk ligegyldige runde. Hvor vi skal se på andre butikker, og hvad god ledelse er. Og <laughs> det er også enormt og at, at dine ledere går ud fra, at du ikke har en to liste hvor de her ting egentlig står på. Altså, sådan, dem står måske som nummer 10 på listen, men der er lige nogle andre ting, der bliver nødt til at blive gået først. Ja. Ja. Pissetravl. Hverdag. Pissetravl. Øhm, arbejdssituation. Jeg har nødt til at prioritere. Jeg er nødt til at prioritere, hvor er, hvor er det, vi sætter ind her. Og så, øh, så går vi den her... Den her formøse runde, hvor vi skal kigge på andre butikker og se på, hvordan de gør og de gode ting. Og vi står foran en butik, og hun siger, den her udstråling her, den er super fed. Du kan se, de smiler, de er på, de er engagerede. Og kigger på mig og siger, ja, ja du kunne jo også smile lidt mere. Mm. Mm. Yes, mm. Og jeg er det... har bare rassen i altså det koger. Og jeg har bare sådan her, jeg skal fucking ikke smile mere. Jeg har stået her siden klokken lort i morges. Ja. På ingen måder, jeg skal smile mere, og du skal slet ikke bede mig om at smile mere. Men også fordi hele det der med at smile, det synes jeg er... En ting er, at det er mega provokerende at få at vide, hvis man ikke er i stand til at smile, som ligesom hvis folk er stresset, og så man siger, man slapper af, hvor det er sådan, Nå, nu er det totalt <laughs> afstresset. Altså sådan, det virker aldrig, men også det der med at når man smiler, det bliver også lidt hurtigt børnelokkeagtigt, hvis jeg står med sådan et Colgate smil, værk, nogen kommer sådan hej med dig, for så er det fedt. Altså man kan jo godt smile igennem ens personlighed også, og det ser mange af de her ledere jo ikke udefra og ser, hvordan man ligesom har en positiv kommunikation med de gæster man servicerer. Mm -hmm. nogle gange har jeg også tænkt det der. Jeg har tit fået viden, du har bare en resting bitchface, hvor jeg sådan, det kan jeg godt bare, og ja, det har jeg, og altså, hvad, hvad, ja, skal jeg skal stå lige i en eller anden pausekloven, men jeg laver en kaffe latte skal jeg stå og smile ind til kaffemaskinen? Nej, må... det er så rigtigt, det, det er så sygt. Altså, må jeg ikke stå og koncentrere mig? Jeg, jeg ser sådan her ud, når jeg koncentrerer mig. Altså... Men det, der lever også Bra bare ind under sådan de yeah. kunstnere, der ligger omkring kvinder og generelt, synes at mm. vi altid skal se søde og smilende. men ja, ja. Lad, os, lad nogle andre snakke om det. Ja, lad os ikke tale om <laughs> make hvor der skal komme kommentarer på, du har ikke make på i dag. Er du lidt træt? Det er fuldstændig sindssygt. <laughs> What the fuck, altså? Adrian, For men... I også nogle af ting at vide ude i køkkenet. Ja, uh, nu er det åbent køkken, så jeg bliver tit popper, når jeg ikke har taget mig op på. Mm. Altså, jeg vil sige, at det, der, det der, der går igen, som jeg også fanger mig med i det var bare, at det, at det der med, at der bliver, an... det er, som om, der bliver altid antaget, at, at grunden til noget ikke er fikset, og grunden til, at man ikke gør noget, det er, fordi folk ikke gider. Ja. Og så er det som om, at så lederen møder, det sådan sådan, okay, I smiler ikke så meget her, hver, og I, I har godt med make -up. Som om, at det er, sådan, det er nok noget, I aldrig nogensinde har tænkt over, og I vågner op nok op hver dag, og så, og så bevidst prøver I at mm. se ud, og bare tænke, at i dag skal jeg bare ligne en bitch. I dag, jeg tror, jeg går ud i dag, og så bare gøre verden til et dårligt sted. Bare, altså, det er som om, man, det er, som man bliver talt til, og som om man netop ikke har den der liste, to-do-liste. Så i stedet for at komme ind og være sådan, hey, åh, det, det, det sejler godt nok her, hvor skal jeg give en hånd i mig, og mamme har haft travlt? Så bliver man mødt med sådan en, det er det mangler det er det mangler også, det, det mangler også. Og det går jeg ud fra, er fordi, at I kollektivt er ikke er gode nok, og dig som leder er ikke er gode nok. Og så er det sådan, og det, og det er bare, altså, jeg har været 10 forskellige arbejdspladser, og det er igen og igen og igen, er det den øh, måde, man bliver talt til. Men det er rigtigt, det, det, det er virkelig sådan en, en ydmygende proces i, at mine leder altid går ud fra, at jeg er dum og ikke kan tænke selv. Ja. Altså, de går altså ud fra, at de kan komme ind fra højere af, og så det ikke har været en del af en service, der måske allerede har været i gang i 8 timer, og så går ind og sige. Øhm, der mangler det her, der er lidt krummer på bordet, hvor det er sådan, ja, i en ideel verden ville den her butik skinne, som var det funkelende diamanter, men nu er status quo, at du har sat en lønprocent, der hedder, ja. at vi maksimalt vil 50 af den bemanding på, vi egentlig burde være, så derfor kan vi ikke opretholde alle de her krav, vi faktisk sætter til os. Ja. Men jeg tror, altså, der er generelt, at hele problemet opstår os i, tror jeg, at altså, jeg har fået flere kommentarer fra, med, eller med sådan noget med, Øhm, ja, men så må du finde dig en branche, hvor der er fagforeninger, for vi har ikke fagforeninger i den her branche for eksempel. Ikke? Og det er ligesom bare, det høster bare sådan hinanden af, at ingen steder i restaurationsbranchen har fagforeninger, og alle lønner virkelig dårligt. Så de ved godt, du kan gå på den anden side af vejen og få et bedre tilbud, end du får her. Det er bare sådan, det er i branchen. Ja. Så hvis man skal lave om på det her problem, så skal man først og fremmest, Øh, lave en eller anden form for fagforening for de her stakkels mennesker, som arbejder det her. Ha sådan noget, som, altså jeg, prøver, jeg har været på arbejde til klokken 2 om natten for 100 kroner i timen Hvidt. Altså, ja. I swear to God. Ja. Øh, og der var ikke noget, der hedder aftentillæg, nattetillæg, øh, weekend, heldigdagstillæg. Altså, en død. Der var bare sådan 100 kroner i time. Og hvis du har været her over to år, så du på 105, og så er du heldig. Og så er det en af dem, der bliver godt betalt. Og det er, sådan, det, det er ligesom bare sådan, historien nu er i restaurationsbranchen. Så hvis der var et sted der gav at være forgangsløber for det her, så vil det andet sted måske også gøre det, og et tredje sted, og på et eller andet tidspunkt, så vi ændre på det her. Men så længe der ikke nogen, der tager tæten på det her, så vil det altid være den her problematik. For de ved, at de kan behandle dig som skidt, for du kan ikke få et bedre tilbud et noget som helst andet sted. Mange af de chefer, som jeg har haft, har været øh, autodidakte eller uddannede som noget helt andet, fordi de synes, det kunne være sjovt at have en øh, restaurant. Så for eksempel en af mine chefer, han var uddannet revisor. Og han nåede altid at komme ned til en travl øh, sommerdag og fortælle om alle de småting, der var galt. Manglende sterillys på toilettet, ikke puffede puder og en øh, træt plante, der helt sikkert manglede noget vand. Men han glemmer bare, at jeg som eneste tjener på gulvet på grund af den lave lønprocent, Øh, skal piske frem og tilbage for at fylde baren op, tage bestillinger, gå med mad, gå med drinks, håndtere gæsteklager, sviner for køkkenet, bestille nye varer, fucking ikke lige har tid til at få den pude fucking puffet. Og der var bare altid noget galt, og det ved jeg jo også godt, at, at ledere, man skal jo altid sætte krav for hele tiden og sørge for, at ens personale bakker øh, en op, som vi jo også snakker om tidligere med den her psyke, at man altid hele tiden følte, at man var enormt sådan let udskiftelig. Øhm, men hvilken konsekvenser tror I, den dårlige ledelse har for service og driften? Altså sådan helt money-wise? Altså steder, steder, der overlever lang tid, det, det er steder, der behandler deres personale godt. Øhm, eller steder, der ligger virkelig kendte, altså steder altså sådan inde, i, inde i København. Altså mange af de, jeg har hørt en strækhistorie fra mange af de caféer og barer, der ligger sådan omkring strået... Øhm, og søerne og sådan noget. Altså, hvor jeg havde en, en kammerat, der arbejdede på en, på, på en café på Goddersgade. Og, og han, der sad, chefen holdt øje med, med, med overvågningskamera, og de fik altså pinligt lidt i løn. Og så, og så, og så blev min kammerat, han blev ringet op øh, om aftenen. Han sad fredag aften efter han havde fået fri. Øh, Hej August, vi skal lige snakke om... Øh, hvorfor putter du ikke is i din smoothies? Altså sådan, hvorfor putter du ikke is i din smoothies? Og så skulle hun snakke om, ja, fordi du ved godt, at vi putter sådan noget sådan, kop is. Og så han simpelthen sidder og holdt øje med, om der kom is ned, altså sådan, og så sådan vent, og bliver overvådet altså men, men det var sned, du også sned... indbog før, dag, at de også blev overvåget nede ved jer. Ja, altså ja. det gjorde vi rigtig meget. Altså det, det var meget, nogle gange kunne han også sidde hjemme, øh, som du siger med den her app, dejlige app funktion at han øh, hvis vi lige havde haft øh, et kæmpe ryg, lige havde fået alle ud eller alle ud, og var sådan, skal vi lige sidde fem minutter og tage en sodavand? Han boede en, et stenkast fra caféen. Hmm. Han kom sjovt nok altid dasken ind i caféen, uden at sige ord til os, og bare gå sådan helt køligt forbi vores bord, sætte tom bagved, hvis vi havde siddet sådan lidt for længe og holdt en pause. Og det var meget bevidst, og det var sådan en demonstrativt, jeg har siddet og set derhjemme, at I to har siddet her og drukket sodavand. Og så kommer han ud efter sådan ti minutter og sådan køleskaber skal rengøres, hvor man bare sådan oh my god, jeg har 8 timer tilbage i vagt, måske vi at gøre det med team, altså mm -hmm. så hele den der overvågningsting er bare ubehagelig og jeg vil sige i forhold til at sige før at man har ret mange timer alene med de her chefer, når det er en lille bitte bitte café. Øh, jeg var ret god til mit arbejde, men jeg var fucking dårlig til mit arbejde, når jeg var på arbejde med ham alene. Mm. Når han stod i barn, så lavede jeg dårlige kaffelater, jeg tabte alting. Altså, rent økonomisk set, ville han, han, han ville tabe mindre ting, og mindre ting ville gå i stykker, hvis man havde det sådan comfortable omkring ham. Jeg har smadret så mange tallerkener, vinglas, alt muligt af usikkerhed. Og jeg, altså, det var virkelig sjældent, det skete, når han ikke var til stede. Så hele den der sådan, ubehag og konstant sådan, og oh, gør det rigtigt, eller råber han af om lidt, eller gør han mig til grin for at han kunne også finde på at være sådan, sige til gæsterne, ja, yeah, det er jo fordi, at hun har siddet hele dagen og bare drukket sodavand. Det er derfor, at køleskabet har en plet, hvor bare sådan, Ej. Ej. de havde engang set, der var en plet. Altså, det er bare sådan noget tøndnedgørelse, ikke? Så der tror jeg klart, der er et element af, at man, man vil være mere sådan, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg har ødelagt mange ting af at være nervøs. Det der med, at, at du skal yde en service, altså du kan jo bare ikke, når du er under pres, kan du ikke performe på samme måde, altså det bliver ikke naturligt. Nej. Det blevet jeg i hvert fald hver gang, eller de gange min chef har været der, at det er blevet så påtaget, det er blevet så ulækkert, at jeg ikke har kunnet kende mig selv, mm. hvor jeg tænker sådan, det er ikke sådan her, jeg normalt ville gøre, det, var have... ja, sådan, det er meget askepot syndrom ikke? Askepods-syndrom. Ja, ja. <laughs> uh, jeg er lige det hele perfekt. Altså, sådan Ej, jeg bare har så sød, og har det, og den helt vildt findest. Ja, og i virkeligheden går man bare sådan og vasker gulv, og de andre sidder og hygger ryster ja. Du kan ikke lave noget latteart, fordi du er bare sådan helt shay, og sådan, jeg skal performe, men jeg ja. kan ikke performe. Det er køkken ja. one-on-one, der der. Det er seriøst ja. men det er, de første tre år i den. Men gang. det er også fordi, at branchen er jo sådan lige med det samme. Det er jo et enormt resultatorienteret job. Mm. Um, så det er jo ting der det ikke stressende at have et resultatorienteret job. En anden ting er, ja, at det, som I snakker om, det er, jo, det er jo psykisk stressende. Jeg oplevede heller ikke, at man fx var til sådan nogle medarbejderudviklingssamtaler eller et eller andet. Har I prøvet det? Ja. Har du det? Ja, det har jeg. Imponerende. Ja, men, men jeg ved ikke, om man skal kalde det medarbejderudviklingssamtaler. En altså, svinersamtaler. Ja, det var jo det, det var. Altså, det var jo mere sådan noget... Nå, så var du i sidste lørdag, jeg havde et rygvar. Det, det præsterede du ikke særlig godt. Jeg var nej, nej, jeg ved det også godt, og jeg har været også godt til næste gang. Så sørger jeg for at rydde hurtigere. Det, det skulle klart have været gjort, for vi skulle have hurtigere ind der. Det kunne have blevet, det, det, det gør jeg ikke igen. Altså. Og så kan jeg huske, at jeg selv blev leder. Der, der nåede vi et punkt, hvor, jeg, hvor det var sådan en okay, men oppe fra sådan en, nu skal vi have mus-samtaler, og, og så skulle vi rigtig have det med medarbejderne, fordi min leder havde fundet ud af, at, at, at, nye, at ansat nyt var sindssygt dyrt. sindssygt ham. Han havde fået en eller anden fyr og sådan noget matematik noget til at regne ud, at det var sådan noget, jeg husker omkring sådan noget 15.000-agtigt per ny medarbejder, man havde inde. Og han havde ligesom fundet ud af, at der var jo bare udskiftning konstant og hele tiden. Og mængden af gangen, jeg har fået at vide, at jeg skulle fyre nogen, fordi de ikke lige var blonde nok, eller det gik lidt for langsomt, mm. eller sådan ikke. Øhm, da han fik en åbenbaring. Og så skulle vi have mus-samtaler. Så skulle vi godt nok lige udvikle på vores medarbejdere. Men det var jo ikke, det var ikke, det var ikke udvikling. Altså, det var jo bare sådan noget her, du skal kraftede med Perform nu. Altså det kan ikke nytte noget, at du står og sælger små latter, så for, når du skal have store latter. Så, så for faktisk at svare på det spørgsmål, Jeg, jeg har stillet tidligere omkring, hvilken øh, konsekvens det har for service og driften, at man ikke har et, et ordentligt lederteam, man, har, man for eksempel har uddannet igennem nogle fors, øh, forskellige kurser, er, at man mister en masse personale, fordi de brænder ud. Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, det er de færreste, der, der holder til det, den måde, branchen er skruet sammen på. Øh, og ja. dem, der holder til det, jeg tror ikke, det vender sig. Altså, så, så hold til det og gode til det, men, men jeg tror, at der endnu færre, som der så tænker, at det, det vil jeg gerne blive. 100, 135 i timen tjener ikke så stor mulighed for, for, for udvikling og sådan mm, altså, at gå op til lønforening. Man, man føler, som, som om man kan blive udskiftet. Jeg har også arbejdet øh, øh, som, som tjener tidligere. Øh. Men jeg, altså, jeg tænker også bare det der med, at du siger, at fagforeningen havde sagt glade medarbejdere, og at det er vigtigt for restaurationsbranchen. Jeg tror virkelig ikke, de synes, det er særlig vigtigt, fordi, mm. altså, men det er også sådan lidt på, at hvis du skal synes, at gå og smile, mens jeg laver en latte, så kan det være, at du også skal sørge for, at jeg har en grund til at smile. Altså, jeg har det fucking dårligt, når jeg er på arbejde lige nu. Jeg har haft ondt i maven siden i går, inden jeg lagde mig i seng, fordi jeg ikke orkede at være på arbejde i dag, fordi jeg ved, at jeg skal være her med dig alene. Øh, hvis du nu gjorde det rart for mig at komme ind og være her, og der var en god stemning, så kunne det være, at jeg faktisk også var rundt og smilede. Også når jeg en fucking kaffe uden det var på kommando. Så jeg tror at hele det der med, fordi når jeg var på arbejde med veninderne, så at sige de andre piger, når han ikke var der for eksempel, så havde vi det jo vildt hyggeligt. Og så gik jeg over og hele tiden, fordi vi havde det sjovt. Mm. Og så gjorde vi tingene hurtigere, fordi det var sådan der er en fed sag i det. mere ja, god energi afler. Ja, det gør det, men man bliver også bare doven, og man bliver langsom, og man, bliver sådan, åh, man går helt sådan ud på toilettet, og lader, som om man skal tisse bare for at bare sidde for sig selv, så man bliver ret ineffektiv. Altså, så det kan godt være, at sådan, de går op i, at man skal have det godt inde i. men det vil klart også give noget bedre for deres eget image til, fordi deres medarbejdere bare generelt så glade ud og ikke nogen, der har lyst til at være der. Og ergo vil de tjene flere penge, fordi folk havde lyst til at komme ind og sætte sig og være der. Da jeg var 19 og kun havde været tjener i seks måneder, på dat, tidspunkt, der blev jeg spurgt også ligesom dig, Emilie, fordi jeg var en dygtig tjener, om jeg ikke godt kunne tænke mig at, at være leder det her sted. Og det siger jeg selvfølgelig ja til. Jeg får så ingen oplæring, fordi jeg jo var en dygtig tjener, og så er man jo også en dygtig leder efter det. Ikke? Få måneder efter bliver mine to chefer sygemeldt med stress, og den tredje var taget på ferie. Så der står jeg som 19-årig, uden ledererfaring, og skulle overtage en hel restaurant. Der har jeg 100% været en skrækkelig leder, som du er inde på tidligere. At man, og det her med at afle god energi, altså dårlige ledere, også nye dårlige ledere, fordi der ikke er nogen ressourcer ligesom at gribe fat i. Det ender faktisk med, da cheferne kommer tilbage efter et par måneder, øh, vil de give mig en skriftlig advarsel, fordi de mente, at jeg var usamarbejdsvillig, af den grund, at jeg ikke vil tage ekstra vagter den pågældende måned. Og det skal så lige siges, at jeg havde allerede arbejdet 240 timer den måned. I raseri der ender jeg... <laughs> Ej, det var ikke et proud moment. <laughs> I rateri ender jeg med at, at gaste den her skriftlig advarsel i hovedet på min chef, og råber, at hun er klam, fordi hun også har fedtet hår, og jeg siger op. <laughs> øhm, og det var det eneste, som jeg som 19-årig lige kunne komme frem til, var en, en god konstruktiv beslutning og et rigtig godt comeback på en advarsel på grund af en dårlig ledelse. <laughs> og når jeg kigger tilbage på den her episode... Men det var sådan en helt standard måde at sige op på i restaurationsbranchen. De var altid så dramatiske, de der <laughs> oplevelser, fordi folk bare har fået nok... Ja. Og sådan, når jeg tænker tilbage på den her episode, øhm, så primært har jeg egentlig bare brugt min tid på at være rigtig sur på, på, på de her ledere, der gav mig den her skriftlige advarsel. Men egentlig er det jo lidt sigende, at de allerede var nedlagt med stress. Mm. For, og det er jo nok også derfor, de har spurgt om jeg vil være leder, fordi de har haft brug for, at der var nogen, der kunne gå ind og tage ind. Men når du allerede er lagt ned med stress, har du, er det jo ikke der, du går ind og siger, hvordan kan jeg oplære en anden i at være en dygtig leder? Så de øh, det er ligesom, når folk er psykisk syge, og man siger, at de skal søge hjælp på det. Sådan, det har de jo ikke overskud til at gøre lige nu. Mm. Øhm, og det er lidt det, jeg synes, der er problematikken med reservationsbranchen, Det er, at man, løser, man prøver at løse problemerne, når skaden er sket. Jeg tror, jeg sagde det tidligere omkring, at det er en meget hurtig drift. Altså, man tænker ikke særlig langsigtet omkring, kunne det godt være, at vi lige skulle gå i minus det næste halve år, for at sørge for, at vi uddanner alle vores tjener i, hvordan eller alle vores ledere, hvordan vi egentlig gerne vil have arbejdstilgang på det her sted. Eller skal vi bare lige hurtigt få en på tre prøvevagter gratis, og så kan de gå med tre tallerkener? Fint. Er ro uddannet kok, det lige meget. Han kan lave spaghetti bolo og sandwiches. Altså, sådan, det er meget sådan den hurtigt øh, hurtigt hurtig, hurtig, fordi man jeg tror, man stresser sig selv, fordi man er på en arbejdsplads, der i sig selv er stressende. Mm. Og, sådan, og det afler bare hinanden hele tiden. Øhm, men jeg sagde jo tidligere, at det tog mig kun en enkelt Google-søgning for at finde frem til, at de her problematikker er blevet talesat øh, tilbage til 2016. Der er helt sikkert også nogen, der ligger før tilbage. Øhm, hvis I spørger mig, så tror jeg ikke, der er sket nogen udvikling, for jeg har været i branchen siden 2016. Jeg var så sent i den som i april sidste år, og der var ikke nogen forskel. Men tror I, at problemerne med dårlig ledelse bliver større eller mindre i fremtiden? Altså bliver cheferne bedre? Altså jeg tror, at vi skal tilbage til det, jeg sagde før med, at der skal en overenskomst, og der skal noget bedre løn til, før at det her på noget tidspunkt ændrer sig. Altså det er et par år tilbage, at jeg har været i restaurationsbranchen sidst. Jeg kan stadig sidde på restauranter og kigge på de der stakkelstjenere, og bare, jeg kan bare se det. Jeg kan bare mærke det. Altså, de lader som om, at de er super, og hvad kan jeg gøre for dig i aften? Og jeg kan bare mærke, at energien er forfærdelig. Jeg tror ikke, der er sket en dybt mm. Det er sådan, jeg ser det ud fra. og Også når jeg er til sådan nogle konferencer med mit arbejde, og jeg ser de der piger, der render rundt af i vandrehallen og skifter smoothies ud, og, som jeg har gjort en masse gange. ikke Jeg ved godt, hvad der foregår om Hvis ikke de gør det hurtigt nok, eller hvis der har stået et fad for længe, der har været tomt, skal jeg blive sådan gider du godt gå og tage det inden? Altså, yeah. jeg, jeg får lyst til at hjælpe, ikke? Altså, yeah. Så jeg tror sgu bare ikke, der er sket en dyt. Det er min opfattelse. Jeg tænker, klart overenskomster er en god vej derhen. Det er ikke den eneste vej, og det er ikke det eneste, der løser det. Jeg har været steder med overenskomst. Det har været mega fedt og få en ordentlig løn. Der har været mega fedt at prøve at gå på arbejde om søndagen og få et tillæg og kunne være en del af den klub, der var sådan, hvad fedt at tage en søndagsdag der få et tillæg. Mm. Fedt at prøve det. Men det ender ikke på, at der er stadig rigtig meget dårlig ledelse. Der er stadig rigtig meget eksempel på alt for meget top-down styring. Hvor hvad betyder det? At der har siddet nogen ind på et kontor og været sådan her, vi har en KPI der skal følges. Vi sætter løn. Nu er jeg bare sådan det... at være KPI. Det er bare sådan nogle... performance indikatorer. Åh nej, Målsætninger. Okay, der er nogen der er på kontor, var. Nej, de kommer væk for gulvet, var. <laughs> heldig dem. Lær røve. Nej, men det ved, sådan hvor det bare er alt for tydeligt at dem der har siddet og lavet tingene, hvordan at løn eller hvordan lønprocenten skal være. Det er nogen, der sidder ind på kontoret og tænker, vi kan godt sætte dig ned på 10 procent. Det tror jeg ikke, de kan godt løbe lidt hurtigere. Altså sådan indtil, at der ligesom bare er sådan en helt holistisk forståelse er af, at for det skal vi bedre skal vi behandle vores personale bedre, men vi skal også give dem ordentlige arbejdsvilkår. Altså for fanden, vi kan ikke nøjes med at være fem mænd på gulvet, når det er en butik, der omsætter for, I don't know, 100.000. Altså sådan, det kan ikke lade sig gøre. Men føler jeg ikke også, at vi alle sammen gør selv bjørnetjeneste, vil hele tiden og opretholde de her sindssyge krav, der bliver stillet? Altså, nogle gange kigger jeg der tilbage og sagde, Hvorfor er det, at jeg ikke bare snyder alt, hvad jeg har i hænderne? Fordi hvis man bliver ved med at se, at gården så går den, så forstår jeg da godt som økonomiminister, at man ikke tænker, hvorfor skal jeg give dem en bedre lønprocent, når jeg kan se, at det faktisk fungerer på den lange bane. Ja, men det er også fordi, du som medarbejder har fået at vide, at du skal struggle for det her, du skal løbe hurtigt, og du skal dit og dat. Så du er også blevet indoktrineret som medarbejder Det det, som du skal være. Så man bliver jo bare, altså man er jo bare en robot i hele det her. Ikke? Og jeg vil sige, at i forhold til det her top-down-styring, altså jeg er helt enig, og der er jo et eller andet med, at. Altså sådan, har jeg ikke set det der undercover boss øh, program, ikke? Nogle gange vil jeg jo ønske, at alle restaurantechefer og kaféejere mm. en uge fik lov til at prøve at være på gulvet og se, hvad det er, der, der foregår i virkeligheden. Ikke? Og det er sådan lidt ligesom, når politikere prøver at ændre et eller andet område, de ikke aner nyt indenfor. Mm. Så vil de gøre et eller andet med øh, børnehavenummeringer. Altså sådan, har du børn, der gør børnehave, der mangler øh, pædagoger? Hvis ikke, så skal du måske ikke lige sådan gøre dig klog på det her. Eller så prøv lige gå ned og se, hvordan det foregår i børnehave før du prøver at lave en eller en reform omkring det, for eksempel. Ikke? Det er mm. det samme, der sker i restaurationsbranchen. Der sidder de her politikere, som er restaurantchefer eller ledere, som aldrig en dag i deres liv har serveret eller prøvet at være i en travl service. Der er noget viden, der sådan, det bliver bare ikke så og kurver og regne KPI'er og dit de, der. Og så er der jo en forlængelse deraf, der er jo også noget med det her med ledere. Ledere, der bliver afledt ud fra, at når du var en god tjener, så kan du nok også godt være en god... I du det næste step, der er, ikke? Mm. Øh, og mangel på uddannelse af ledere, og mangel på, at, at en ting er at nogle få steder, hvor de rent faktisk giver de her kurser og prøver at gøre dem til en god leder, men, men hvor det stadig bare ikke er det, der sker i praksis, når de kommer tilbage, altså så kan du godt sidde at høre om, hvad en god leder er, og den ene model efter den anden. Men når du så står på gulvet, så er du totalt stadig styret af, hvordan tingene skal være. Men jeg forstår bare slet ikke, hvordan kan det være altså, at være en god tjener, og være en god leder, hvordan går de to ting hånd i hånd? Det er jo to vidt forskellige opgaver. Ja, helt det er vildt. ligesom at sige, du er god til at... Du er en god bankmand. Vil du være et dansk bankdirektør dør? Ja, jeg er <laughs> du er en god bankmand. giver du ikke op for mig? Du er ja. god til tingene. Altså, sådan, det kan man jo ikke. Altså, det er jo ikke ens... Altså det er jo ikke noget, at de det samme. Nej, jeg tror, øh, tror så ikke, at sådan gode lederegenskaber eller pædagogik bliver tænkt ind i restaurationsbranchen. Det er nok der, jeg, jeg tror, den største problematik ligger, at jeg ved, at jeg er blevet valgt som leder på de steder, jeg har arbejdet, fordi at jeg var hurtig til at eksekvere. Jeg kendte personalet mega godt, for jeg var bedste venner med dem alle sammen, så jeg vidste, hvordan man satte et godt team i løbet af den dag. Altså, hvem har hvilke stillinger og hvilke stationer? Og øh, jeg tror, langt hen af vejen var det også, fordi at jeg var rimelig øh, likeable. Altså, det var fedt at få en, hvis når cheferne har gjort sig nok uvenner med dem på gulvet, er det fedt at få en mellemmand ind, der ligesom kan... Øh, Manspane skulle jeg tage det hedder det ikke. Øh, men sådan ligesom tolke, ja, tolke igennem og sige, jeg ved, at personalet er træt af det her. Og så er det bare indtil, at jeg er kommet nok over på the dark side, og så finder de nye ny tjener, som ligesom kan være mellemmand i det her. Men... Det er en tradition i programmet, at øh, vi skal prøve at se, om vi kan opsummere øh, vores øh, 53-minutters sprok på en eller anden måde, med, og se, om vi kan komme med noget konkret, men man, til dem, som lytter med, kan tage med videre. Øh, så hvis vi skal tænke på de situationer, I har fortalt om i dag, hvad I ville ønske, I havde gjort, eller der var blevet gjort i stedet for, eller hvis I skulle give et shout-out til dem, som er i branchen nu, hvad, øh, hvad vil I så give dem af råd? Det må være til alle forskellige poster. Uh, know worth. Altså, Du skal nok finde et andet arbejde. Du skal ikke være et sted, hvis du har ondt i maven. Og du skal ikke være et sted, hvor der, du trives dårligt. Og det gælder eddermame med alle brancher. Men den der med, at du er hurtigt erstatelig, Ja, og ved du være Den anden vej rundt. Du skal mm -hmm. nok også hurtigt erstatte det her job med et andet job. Og sådan, ja, jeg tror bare virkelig den der med, at intet er vigtigere end ens og jeg tror, når vi alle sammen tænker tilbage på nogle af de her sindssyge situationer, så sidder man og griner af sig selv og siger, hvorfor fanden? Fandt jeg mig, at det pis havde det været bag her? Jeg havde og sagt, fuck jer, yeah, og kastet den der skide ting i hovedet og sagt, du har fedtet hår, jeg siger op, ikke? Altså, ja. det ville vi jo ønske, vi havde gjort hver eneste gang, ikke? Og sådan, jeg kan ikke anbefale. Jo, seriøst, do it. Altså, ikke kaste noget hoved på folk, ja. men sådan, sig op, gå din vej. Hvis ikke du kan lide, lugten i bæreriet, så gå, please. Lad være med at blive hængende. Ja, men og måske... hør på den der sætning, så, så går din vej. Men det er måske meget rigtigt, at lige så lidt du er, lige så lidt erstatelig af branchen også. Altså, it takes one to know one, kan man jo også godt sige. Ikke? Præcis. Adrian, ja. hvad tænker du? Jeg vil sige, det er et, altså et buyers-marked, eller hvad hun skal kalde det. Altså specielt også, som jeg taler mest som kok. Altså manglen er så stor, og der er så mange steder, der er villige til at betale det. Og de ved også godt efterhånden, hvad det koster, og hvad det, og hvad det skal koste. Og jeg synes, altså jeg har jeg er kommet tilbage til den her branche efter en stor pause, og jeg synes, at jeg har haft næsten kun gode oplevelser siden, og jeg, jeg, jeg kan sætte mig ned og, og, og kræve en løn, der er, jeg slet ikke havde forestillet mig, at jeg kunne for, for, for, før corona, for eksempel. Så jeg vil sige, det er, altså kend, kend, dit, kend dit vær, og, og, og have, det, okay, have det med Men okay, nu, nu er jeg bare lige lidt efter der, men hvordan ja. kender man sit vær? Jeg vidste ikke, hvad mit vær var, da jeg var i branchen. Fandt du måske ud af, hvad dit vejr var, fordi du tog en toårig pause og ligesom så alt i fugleperspektiv i stedet for? Ja, jo, det gør jeg, det gør jeg måske. Og så så jeg jeg, så jeg, jeg var som folkeskolevikar og så tænkte jeg, okay, det er det, det, kan jeg få for at være folkeskolevikar. Så hvis jeg skal videre herfra, så skal jeg i køkkenet, og så skal jeg have noget, der kan matche det eller, eller højre. Og, og så gik det op for mig, at det er jo det, altså det er kokke koster, og... Og, så, og den, den løn, vi giver tjener nu også, den er også langt højere, end, end, hvad, de, end, hvad, end hvad jeg har været vant til, der har andre steder. Mm. Og det, det, det er der penge til, og at folk bliver der, og det er billigere på sigt at have de her mennesker, som, som der bliver i branchen. Altså også der har de også en bonusordning med, at de betaler folk, hvis man hiver andre folk ind, der bliver der i x antal tid. Øhm, så jeg, jeg synes, jeg er ved at se et skifte i det. Og jeg, og jeg vil sige til folk, altså, hvis ikke... Jamen, jeg ved, jeg ved ikke, hvad lønnen er lige nu. Altså sådan, men men, men hvis, ikke, hvis, hvis du synes, du får for lidt løn, så får du for lidt løn. Mm. Og det, det er meget simpelt. Hvis du synes, du får for lidt løn, så får du for lidt løn. 100%. Så det er måske et meget godt råd, hvis man ligger med ondt i maven derhjemme, når man skal på arbejde, og så lige tage et step ud af branchen. Sige op det sted, du er. Lav lige noget andet, og så finde ud af, om du måske havde et kald et helt andet sted, eller du faktisk elsker den her branche så meget, du gerne vil tilbage, men så lige find et andet job i mellemtiden, hvor du faktisk bliver værset lidt mere i form af gode lønninger og gode arbejdsvilkår. Altså, der du lige om corona. Altså, jeg kan huske under coronatid, eller lige efter lockdown, hvor der var mm. meget med podning og sådan noget. Alle unge mennesker var jo blevet podere, fordi de fik jo en sindssyg løn. Ja. Altså, jeg synes, det var så frid at sidde og se nyhederne, og samtlige restaurantechefer, der bare sad og tudede, der var sådan, vi kan ikke skaffe til vores det har jeg ja. for restaurant. og det er jeg rigtig glad for at det har høre. Det alt for restruk. Fordi jeg sad bare og tænkte, jeg håber at ikke I lære noget af det her. Ja. I fucking bastards. mand. Nu betaler jeg eder med ordentligt til de unge mennesker. Og behandler dem ordentligt. Og behandler ja. dem ordentligt. Altså, sådan, så de har lyst til at komme og være. Jeg synes, det var det hyggeligt. Jeg havde derbliet, men jeg synes, det var det hyggeligt at se den stemning, der var nede med de der unge ja. mennesker. Det var hyggeligt. Ja. Og de fik en god løn. Jeg har godt forstået de hele verden, måske... at der stå noget på en café eller en restaurant. Ikke? Men det er måske det mest revolutionerende eller evolutionet, der sket på restoration, så meget. Så kom der kom noget godt ud af corona. Ja, det gjorde der. Selvom, <laughs> de selvom den var under pres og blev lukket ned, og folk blev fyret og kunne få huset hjem nærmest. Altså, så, så bagefter, det, den, den er ændret sig fuldstændig. for. for altså, nu er Limittet, øh, altså test, men, men, men, men den, den verden, jeg synes, jeg har kommet tilbage til virker helt anderledes end den klokgebange, jeg har lov. Nej, men det er rigtigt. Altså, jeg kan også huske, at det, da corona ligesom stoppede og restauranterne og begynder at åbne igen. Der blev jeg også kimmet og samlet for, om jeg ikke godt vil komme tilbage. Og det var altså nogle af dem, jeg havde kastet skriftlige advarsler i hoved på. Det siger lidt om, hvor desperate de var. Og så ja. når jeg snakkede med mine tidligere tjenervenner, som var blevet bøder, som du siger Adrian, så var det sådan, at vi får 185 i timen og det er start og så der er der ekstra tillæg og weekendtilæg det ene og det andet. Så der netop fik den der break, som du snakker om, at man lige fandt ud af, at jeg har faktisk rettigheder til det her, men som Maja og Emilie nævner, det var jo vores første job, så vi har jo ikke noget at sammenligne det her med. Så jeg var sådan, at det er bare nok meget normalt, at min chef ikke tror på mig, når jeg ringer og ligger mig syg, eller kræver, at jeg har brækket benet, hvis jeg ikke skal møde op. Mm. Øhm, Emilie, hvad tænker du, at dit gode råd skal være? Jamen, jeg tænker i forlængelse af den her snak, som det er lidt op til, så tænker jeg, at mit bedste råd er måske ikke så meget til medarbejderne, men, men, men mere til cheferne og til lederne og hvem end der har en eller anden form for personaleansvar, at det er at tage dine medarbejdere seriøst. Uden din medarbejdere er der ikke nogen ting. Uden din medarbejdere, så kan det være lige meget, så falder det til jorden. Altså, så står du og har en pissegod kok, men der er ikke nogen til at servere det. Øhm, og så har du ikke nogen glade gæster. Og jeg tror bare, jeg tror bare virkelig, at der er nogen, der skal til at indse, hvor vigtig deres personale er, hvor vigtigt deres medarbejdere er. Og det er fucking vigtigt at investere både penge, men også tid og også engagement i dem. Skab nogle gode ting for dem, skab nogle gode vilkår. Gør det fedt for dem at gå på arbejde hele tiden. Ikke kun, når man sidder til ølne efter service. Men også bare fordi, at lige nu, der er baren sat så lavt, at der skal minimale ting til at gøre det så meget bedre, end hvad det egentlig kræver. Som et søndagstillæg, som pludselig føles som om, at wow, jeg har vundet lotteriet, fordi jeg får 12 kroner mere i timen om ja. altså. Nej, men virkelig. Men... Minimalt. Også for eksempel, man kunne jo bare sige, hver halve år skal dem, der sidder på bingene op på kontoret, bare lige gå ned og tage et personalemøde med, øh, med medarbejderne og høre, hvad fungerer i praksis, hvad fungerer ikke? Skal vi have en anden vandstation? Skal den stå? Hvordan kan I arbejde hurtigere? Altså også for eksempel... Endnu bedre at gå ned og tage en vagt. Ja. Gå ned og tage en vagt, eller være med at tage en vagt der, lige når der alligevel ikke er sådan sindssygt mange ryg. Nej. Gå ind i primetime, tag den, det fucking forklæde på, og vis dig som forgængeren, som den gode leder, der vil drive din, din for lige nu, og være sådan her. Nu viser jeg vejen, for ja. jeg, jeg kan også godt være en del af det. Og når du gør det, så lad være med at komme og være sådan med på vagten, og være sur og skælde alle ud. Vær med på vagten og være en del af holdet og ja, motivere. Fordi, når jeg har set ledere komme og joine, når der er travlt, så kommer de for os og altså pointerer alt, hvad mm. man gør forkert. Mm. Kan du tage et ekstra cola på den bakke eller hvad? og sådan, altså, lad, Så kom med den gode stemning, mm. når du så tager et ryg mm. sammen med dine medarbejdere. Altså den gode leder det er den person der tager ansvaret for, for fejlene og giver og giver æren videre til de andre medarbejdere. Ja. Og så og så ham der tager der tager den ned af en opgave. Altså over hvor meget respekt. Apropos den historie vi startede med over hvor meget respekt i tre alle tre har fået. Hvis, hvis, når I så det der, med afføring, hvis han sagde, ej, det er da godt nok også for klamt, det skal I da ikke, det, skal, det har I da overhovedet ikke sagt ja til. Ved I hvad? Øh, den den, den ordner den jeg. Tak, fordi I sagde det. Ja. Han havde for evigt skrevet sig ind som den fedeste chef. Mm. 100 procent. Øh, og, og det, altså som til, til cheferne derude, altså det er, er jeg, der skal kæmpe hårdest, det er jeg, der skal have de tungeste arbejde, det er jeg, der skal svede mest på gulvet, så sige. Ja, jeg havde så, også så en engang en, en leder, der sagde, at øh, dit, dit job som leder er at uddelegere opgaver. Hvor ja. jeg bare sådan der, nej, det er da dig, der skal stå forrest, så jeg løber med. Du kan ikke, jeg kan jo ikke bare sidde der som en leder og sige, du fjerner lort, du, øh, du fjerner sæd, og øh, du skubber lige barnevogne ud fra restauranten derovre. Ikke? Du viser opgaven, og så følger de andre tropper. Og så laver så du lige en espresso til mig, som sidder herovre, ja. <laughs> ja. når altså, du er har to minutter. Mandelmød, 50-51 grader. <laughs> Men øh, nu skal vi høre, vi skal nemlig øh, afrunde øh, det her øh, program for i dag. Vi er allerede gået langt over tid. Jeg vil bare lige sige til dig, der lytter med. Jeg, øh, eller til jer, der lytter med. Jeg elsker jeres beskeder på Instagram, og jeg elsker om alle jeres sindssyge anekdoter og fortællinger, I har og spæde ind med. Så jeg vil bare lige åbne den op her og sige, at de er bare more than welcome. Jeg hedder øh, Anne Hun, underscore official, for jeg lider af Og øh, Så send mig anekdoter i min retninger. Hvis du har noget, du gerne selv vil komme ind og snakke programmet om. Skriv endelig til mig, jeg vil gerne have alle de her sindssyge anekdoter ud til alle dem, som er en del af branchen eller er forbrugeren af branchen, så vi kan sætte et lys på, at det ikke bare er den her ene episode, men det er en generel problematik, der er overordnet set. Og på den, der vil jeg sige, at uh, du har lyttet til, når den sidste gæste er gået. Mit navn er som sagt Anna Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind tak til Adrian, Nita og Emilie for at deltage i dagens program, og tusind tak til dig, der lytter. Uh, god.